Ogei tamar urte pasa preso egon ondoan azaro bukaeran euskal egira itzultzena halko da Frederik Sistok Aramburu, baldintzapeko askatasuna onartu zuen parisko deiauzitegiak irurogeita sei urte dituen senpertakaren askatzea, baina familiarentzat ere gurekin duguaren alaba Joana Aramburu, egunon? Egunon? Atzoko berria da, ordoan, zoin izan da, zure erreakzioa, zure aita azaru bukaeran, presondegitik kanpo ikusiko zenularik jakiterakoan? Ba, sineste zina, negarrak, irriak, pozar, ba, hala? Mm -hmm. Jakiterakoan, beraz, hori, uh, sineste, sinesteko zailtasunak bentsatzen dut, ikusita azken eskaeren erena, ondurioak zoin izan zirena? Eta, ego gailu emozional baten hain zinean gira... Uh, amets... Uh, atzo... ametsa bat biznezala bizitu dugu erantzun hori eta... bezinez pentsatu uh, eta esnatuko girela hai etxean izango dugularik. Mm Horeindik -hmm. uh, goizuntan uh, orttan zizte, egin ditzen da ere emozio horreindik uh, hau txan. Habe, bai, bai... ez gira... Ez az, zinez, uh, momentukaz, uh, zinez, batean gira, uh, eta esmatuko gira zinez uh, azarroan hor izango dubularik hilabete bat gelditzen da, eta eta ara. Mm -hmm. Hori da eskax ere, egia da, kaxik uh, demora biziki luze izanen dela, uh, haste hauek, ondoko haste hauek? Ba, Luce, horbeita oh, urte hitxain ondoren, pentsatze dute luze eta labur izango direla ere... Uh, Ba, eginen dugu hilabete bat, uh, denak hori itxeite dute hilabete baten buruen jakiten bat dutean, haien seinideak etxean izango zintuztela, luze eta labur izango da, pasakola. da. Mm. Iru garen uh, askatasun eskaerari, beraz, eh, ba, eman dio uh, atzo, Parisko dei hauzite giak, uh, espero zinuten? Ha, ez bat ere, bat Erantzun uh, negatibo hain zinean esperantza naiz eta jaten ginen atxekitzen baina txikitu agin nuen eta zinaz ekazodiak inuzarari laneko bidean nintzen bat ere hori pentsatzen eta bo, erantzun honak beti hartzen dira mm. Hori da, ikusita epaitegien jagirak eskaerak etengabe ez estatuz nola, nola prestatzen da buruan mentalki hojelako eskaerak egiterakoan Eta bat ere prestatzen, hori eh? <laughs> eta mahurtaz hori ite dugu, eta eta atzo behar ikusi dugu inoak ez, ez ginerra prest, eikusten e badut familie guzia edo aita ere, ara, denak liruklatua gira eta, eta ikusiko dugu, mm. uh, antolatuko gira eta inen gai. hori ez da Eta justuki, uh, aipatu zu, zure eta Frederik Sistor Aramburu uh, berekin itzegiteko aukerarik izan duzu, erabakiaren behi jakin gerostik? Nik ez, zenta behi lanean nintzen, zantza ondia izan duz, nire laneko kideak ez guztia txaldeak dan segituz lanean, baina hama uh, ez zutikusi uh, pentsatzen dut izan duela telefonoan, bai, uh, bai izan du telefonoan, eta eta bai denak irratuak, eh? Mm -hmm. E, azken hauzean egin zioten etzela balio, eh, beste eskairarik egitea, zureitek nola ikusten zuen beraz hauzi hori? Ba, ba, azken hauzean eta daia hauzean ero argik gurektara zizioten be, etzela aterako, etzela asmorik ateratza, guri joan den hostira lehan joan gira bisitara, eta, eta ara, guretzat zinaz erantzuna argik ginoen, eta be, ara, Hor ere ematen du, zinez, burrokak uh, direla eta egingarria dela, eta oran txekitu darko dugula denak uh, ebe, ebe preso guztiak etxera ekarri hartez eta merezidu. Hor, zinez, esperantza ondia ematen du pentsatu denen buruan eta lortzen aldela. Mm. Hori uh, bai uste duzu burrokaren eragina hor dela, uh, justuki emaitza horretan? E, Pentsatuko dut baiet, eragin guztiak hor izango dut ez zutela erabaki bat hartu, holako erabaki bat hartu justu uh, uh, hola aterazaiet elabi uh, burutik ez ez, bere ustez zinez uh, eragin guziak egin dute eta eragin guziak egin dute besteko preso guziak etxera ekajearte bai mm Hor -hmm. uh, abokatua eh, Maritxopoulos basurken zuen dugu goizuntan, erten zuen uh, familiaren presentzia aipatua uh, izan zela, uh, uzitegian eta hori behar zuela hori guduetan hori aterada askatze uh, eskaera hori bai emaiteko uh, Espainian kondetun, kondenatuak izan ziren ere jada kanpoan izango zirela, holako elementu hainitz niitz funtziona ateradira ere um, askatzearen 4 um, hori agertzeko ba nere uste zinaz uh, eta etapa guztiak uh, ongi beteak zituen eta, eta hori pentsatu da hori egin duela berdin erantzun hori positiboa izatea bai, uh, ingurumena denabe diversitateen balizuntak guztiak ba, gero askatzen da, ateratzen da, kartzelatik esango nukez mm -hmm. eta momentu batean uh, lehen urteetan uh, egongo da peso ala ere etxean, eh? Bai Hori da, eh? baldintza pean ateratzen da, eskumutu urte bat erdiz, sortzi urte zere baldintza zorotzak uh, izango ditu, senperen ze bizi izaiten du beraz? Ba, egin godu budena e etxean, ongi izateko, mata onak izateko etxean eta eta ara, baina bai. Jendea hitzen buruan pentsatu dut ah, askatua dela. Az, kartzelatik aterako da bainala ere ez da biziko pertsona joan dut uh, gure etxea du kartzela berria. Ba, kartzela ederraizango du, uh, ingurumen idejarekin baina bainala ere, wala. Baina na estilabaldinza irixenak izanen uh, intxerzio maila. Eh mm. uh, ondoko asteetako etapak beraz saindira uh, suentsat um, prestatuko duzu bere etorrera zaro bukaera aipatzen da ateratzeko. Bai, bai bai, bera honentuko <laughs> seiatuko gida gure igobairutik eskajausteana. Eta eta ara, prestatuko dugu eneki emeki, eta albe ongi eta eta ara. Mm -hmm. Anaktean ere bisitak uh, baditu zuen, bentsatzen dut? Bai, bai, ez badirizkik gutekentzen, ez da konfinamendua berdin, berriz hastekotan, edo ezak ikutze baldin zezan, edo jonen hastean, biskatu guztu dute uh, uh, bisiten uh, gauza hori, hori honomak. Ez baituzte kentzen an eh, birusa sartzeko karzeletan eta bada ilabete bat ilabete bat ez hor hainbat gauza gertatzen aldira ere eta eta hori ere Orduan, ortoan ezdakit momentuko ez, be, bisitak bat dira eta ordoan sekitko dugu eta eta ikusiko atteratzen baitute be, be, be itengo dugu ilabete bat eta, bon, egia zuretzat joana aran buru e, da, familia guziaren bezala berezia izango dela ateratze hori benen duela hogeita amar urte presondegian sartu zuretzatelarik zureta behatzi urte zenituen e, um, irudik atzen duzu ateratze hori e, kampoan zureta e, ikustearena bate <laughs> bate besteuk amesttu dugu pentsatu dugu gogeitatatu dugu eta eta oh, be ikikuiko hori dira begi onak eta antolatzen dira egsago momentuko zirudikattzea zaila zaigu baina inen dugu uh, inen dugu uh, sinaz arazorik gabe bon. Joana Aramburu, ba, eskerrak gurekin egonik goizuntan, eh, janbezala, ipatzen ginen Frederik Sistok Arambururen eh, askatzearen erabakia, baldintzapean aterako baita azaro bukaeran, ogeita mar, orte, presondegian, egon, ondoan, mire esker gurekin egonik. Eh. Ba, mire esker zu edi, eta bedenak seki